Doina pentru taina poruncilor. Doamne, cu poruncile mântuirii, cum să alergăm pe calea ta, ne-ai învățat. Când să ne le pădăm de sine ne Doamne, cu poruncile sfințirii ascunse în sfintele taine, ne și cu adevărul tău ca un veșmânt ne-ai Doamne, cu poruncile Sfințirii, o cruce neamului nostru ne-ai dat și -o purtăm ca un jug toată viața poruncă ne-ai lăsat. Doamne, cu poruncile Sfințirii, îngeri de pază pentru noi ai așezat și în toată viața ne-a vegheat. Doamne, cu poruncile de săvârșirii să facem milostenie, să fim blânzi și smeriți la tine ne-ai neînalțat. Doamne, cu poruncile de săvârșirii să-ți aducem cu răbdare, și cu râvnă un rod bogat neînvățat. Doamne, cu poruncile de săvârșiri Taina și balanța cumpătării, în mâna cugetului nostru ai așezat și credința noastră ai măsurat. Doamne, cu poruncile de săvârșiri Taina trezvii ne-a arătat și cu Taina Sfintei Râvne, rodul tău l-ai adunat. Doamne, cu poruncile de săvârșirii, cuvântul tău am ascultat, și cu răspunsul cel bun ne-ai inarmat. Doamne, cu poruncile de săvârșirii ne-ai bucurat, când prin poarta vieții veșnice ne-ai chemat și am intrat. Lacrima pentru cununa răspunsului cel bun. Doamne, cununa răspunsului cel bun, pe creștetul cugetului nostru ai așezat.